La crisi energètica ja està aquí, com s'esperava. Hi ha temps per reaccionar, perquè els processos realment poden desenvolupar-se de manera relativament lenta en el temps, però el que no hi ha temps és per procrastinar. No poden continuar abadant. La transició energètica requereix planificació. El model de lliure mercat de que jo vaig a instal·lar els sistemes pap, pap, com bolets no, no funciona. La xarxa elèctrica s'ha de planificar d'una manera descentralitzada, no queda més remei. És molt complexa. Els sistemes de gestió de la xarxa són molt complexes. S'ha de fer d'una manera centralitzada. És l'administració la, la, la que ha de decidir què es posa aquí i com. I quins sistemes s'han de posar. I s'ha de diversificar. S'han d'evitar els problemes que poden donar de centrar-ho tot en un únic model de transició que pot fracassar, que poden faltar materials, que pot faltar moltes coses. I, evidentment, serà més cara el que estava pensat. La qual cosa implicarà ajustos importants a tots. S'haurem de restenir el cinturó a tots. I haurem de canviar la manera de, bueno, de com ser fer servir la renda disponible. La IMSD no s'ha de centrar només en el tema de posar més sistemes de generació elèctrica renovable, ara mateix s'hauria de fer un esforç enorme en l'estabilització d'aquests sistemes, perquè ara mateix és el que més necessitem. L'única sortida realment viable a la situació actual és un decreixement ordenat. Té una situació que cada cop tots va enviar més escàs, els combustibles fòssils d'urani, les mateixes primeres que se'n deriven... És inevitable ja que tindrem uns anys de creixement forçós, potser després podem establitzar i pujar, però de moment tindrem uns anys de decreixement i aleshores el que hem de comprendre és que el millor que podem fer és fer-ho d'una manera ordenada, adaptant-nos-en. L'alternativa és tenir un decreixement forçós i caòtic, que les coses vagin bueno, a la seva. No és la fi del món. És una situació complicada, però no és la fi del món. És la fi d'un món d'un món molt concret, d'un món que tots ho sabem, treballant en un centre d'investigacions ambientals i sabem el que està passant, la destrucció, que es podria dir quasi deliberada, del medi ambient que està fent l'ésser humà. Aleshores, el que s'acaba és això, aquesta manera vorà ser destructiva de fer les coses. Podem fer-les d'una altra manera. No hi ha cap impossibilitat tècnica o física de fer-les d'una altra manera. Simplement les hem de voler fer-les d'una altra manera. En conclusió la crisi climàtica, que ens hem oblidat, però continua estant per allà, com la crisi energètica i tantes altres crisis de sostenibilitat per la diversitat, contaminació de l'aigua, etc etc ser llarguíssim, forcen un canvi profund del model. El problema és que, evidentment, des de les instàncies públiques i sobretot les econòmiques, no hi ha cap intenció d'abordar els problemes des de la base, abandonar l'extractivisme i el creixentisme, el model de decisió que s'està proposant és poc flexible, no és resilient, no és capaç d'adaptar-se a les dificultats que es puguin plantejar, probablement és inviable per falta de materials i d'energia per produir-lo i de més, i a més a més es pot col·lapsar, es pot portar un col·lapse. És una paraula que està molt de moda. Es pot portar a col·lapsar. I aquest és el model que s'està proposant. Si introduint, en particular, de manera de els projectes d'energia renovable elèctrica, poden provocar una distrucció irreparable a la xarxa elèctrica, no és necessari que passi, no té per què fer-ho en particular, poden introduir sistemes d'estabilització, ho podem treballar, però això no passi, però si ho fem de la manera habitual... Això a mi em recorda una cosa que em deia el meu germà quan jo era petit, quan tornaves d'un examen i et deia, com t'ha sortit? Bé com sempre? Bueno, doncs pues això. Si fem les coses com sempre, doncs pues hi podem tenir problemes. Lo que s'està proposant, en molta mesura, són falses solucions. El focus, ara mateix, s'ha de posar altres coses, per exemple, els aliments. No pensem que pugui haver problemes amb els aliments. Hi ha un problema ja. Ara mateix, a la collita de cereal que s'està sembrant ara, per falta de fertilitzants. Hi ha amb l'aigua, s'haurà de gestionar l'aigua, l'aigua la mantenir-se en bona qualitat perquè si no, propagam moltes malalties. I l'altra clau seria la relocalització. Aquestes haurien de ser les, les claus, els focus de la nostra activitat. És urgent obrir el debat a altres alternatives energètiques, incloent hi la renovable noelèctrica i també socials com ara real de creixement. I en aquest sentit vull destacar un informe de l'Agència Europea del Medi Ambient d'aquest mateix any i el que es plantejava era si és compatible amb la preservació del medi ambient amb el creixement econòmic. La conclusió d'aquell informe de l'Agència Europea del Medi Ambient és que no, que és necessari superar el creixement, que entran una situació d'estacionalitat o si tot, de decreixement perquè realment es pugui preservar el medi ambient. El futur de l'energia, els anys decisius. Conferència del físic Antonio Turiel a l'Institut de les Ciències del Mar el 23 de novembre de 2021. La primera qüestió és que hem de comprendre que hem arribat a el que bàsicament ja preveiem en aquell moment, que és la fi del petroliberat, que jo crec que se simplifica bastant bé amb aquesta notícia que va aparèixer a començaments d'any, que diu que Repsol bàsicament està reduint de manera dràstica la seva inversió en el segment upstream, que és el segment de busca i posada en explotació de nous jaciments i també el manteniment dels jaciments existents, fins al punt de que pels propers 5 anys Repsol pensi invertir cada any, la decena part de Lo que investia l'any 2014. O sigui, ha patit una reducció del 90% de la seva inversió en la búsqueda i posada en l'explotació de nous jaciments. Però això no és una cosa específica i concreta de Repsol, sinó que és un fenomen generalitzat, observat a escala global, i és que el conjunt de les petrolieres i gasístiques han reduït un 60% de la seva inversió des de l'any 2014 fins aquí. Després, i és una cosa significativa, d'haver-la multiplicat per 3 de l'any 98 a l'any 2014. O sigui, l'any 2014 va passar alguna cosa que no es van assabentar, que de cop les petroles van tenir molta consciència ecològica o alguna altra cosa que ha motivat aquest descens abrupte de, de la inversió. I el que ha passat bàsicament és que ja no queda petroli que mereixi la pena explotar, ja queda cada cop menys, diguem-ne. Això es reflecteix en un informe que va fer el Departament d'Energia dels Estats Units el juliol del 2014, i això que veieu aquí, aquestes gràfiques que veieu aquí, la línia de color verda representa els ingressos per operacions de les 127 companyies de petroli i gas més grans del món, comptant tot tipus, nacionals, internacionals, multinacionals, públiques privades, totes. La línia blava representa els seus, les seves despeses. Aleshores, de manera consistent, des de meitats del 2011 fins a meitats del 2014, que és quan surt aquest informe, aquestes companyies estaven perdent diners a un ritme de 110.000 milions de dòlars a l'any, que són unes perdues molt grans. I això passa en un moment que el preu del barril, el preu mitjà anual del barril, estava en el màxim històric fins i tot tenint en compte la inflació. Hi ha un pic de preus, que és més elevat, de l'any 2008, que el barril va estar quasi a punt d'arribar als 150 dòlars, però si mirem la mitjana anual, el preu més elevat es correspon a aquest just període, el del 2011 al 2014. I és molt interessant perquè, a més a més, en aquest període, de manera consistent, el barril sempre estava per sobre, o quasi sempre estava per sobre dels 110 dòlars per barril, i les rares vegades que sobrepassava el 120, ràpidament baixava. No? I llavors, per què baixaven dels 120 dòlars? Hi ha una raó per això, que això és una cosa que es va comprovar justament a la crisi del 2008, i és que hi ha un preu màxim que es pot pagar pel barril del petroli, i si passes d'aquest preu d'aquest gimda, l'economia entra en recessió. Això, entre altres, ho va estudiar el professor James Hamilton, que és un professor d'economia de la Universitat de Califòrnia San Diego, que va anar a fer una comparecència davant del Congrés dels Estats Units a explicar els resultats dels seus treballs, i fa una anàlisi molt acurada de com es transmeten els costos dins de l'economia americana dels costos de l'energia. I en aquell paper seminal va arribar a la conclusió de que cada vegada que el preu del barril del petroli feia que la factura petroliera del seu país sobrepassés el 5,5% del PIB, el seu país entrava en recessió. Després su va generalitzant no només parlant de petroli, sinó també energia, i això va arribar a la conclusió de que el preu d'energia de no pot sobrepassar el 10% del PIB, Si això a fer andades de ara i ho apliquem al cas d'Espanya assumint que aquells tas fossin aproximadament els mateixos, ens trobaríem que aquests preus de trencament, en el cas de l'economia espanyola, representaria 163 euros, no, no dòles, per barril, que això estem molt lluny d'això, no estem ni per la meitat d'això. També s'ha de dir que s'hauria de refer tot el càlcul, perquè en el cas de Hamilton, el que feia explorava com es propagaven els preus als combustibles, i ara tenim una situació que aquell dia se l'és més car amb respecte al preu del barril de petroli que a les hores, però bueno, aquesta és una altra qüestió. I... Una cosa que és més significativa és que si mirem en termes de tota l'energia primària consumida, aquest dindar estaria en els 93 euros per quilowatt-hora. I això sí que ja és preocupant perquè sabeu que avui mateix el preu de l'electricitat s'està venguent a 220 euros per quilowatt-hora. a ser que l'electricitat només representa la cinquena part, una mica més, de tota l'energia que consumim, però bueno, també és veritat que aquí parlem d'energia primària i en aquell cas és una energia final. Però bé, bueno, s'està indicant que, com a mínim en el cas d'Espanya, hi ha una part del sistema energètic que està estressat i que està portant uns valors que realment no es poden suportar a nivell de l'economia espanyola. Aquest problema de la desinversió de les companyies petroleres, el fet de que bueno, bàsicament han perdut la fe de que hi hagi un petroli que es pugui explotar perquè saben que l'haurien de vendre tan car que forçaria la recessió mundial que hauria el consum i aleshores igualment tampoc no guanyarien diners, ha estat reflectida a contracord per l'Agència Internacional de l'Energia en les seves actualitzacions que ha anat fent cada any. No? I aquí faig una mica història perquè penso que és interessant de veure-ho. Després de fer sempre previsions molt optimistes sobre l'evolució de la producció de petroli, l'Agencia Internacional de l'Energia, que per qui no sàpiga, és una agència de la l'OCDE, la Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que plega als països més rics del món, Espanya inclosa, Um, i que té com més assessorar aquests països en matèria de política energètica, doncs bé, després d'uns quants anys que feien previsions sempre molt positives sobre l'evolució de la producció de petroli, l'any 2010 per primer cop reconeix que s'havia arribat al màxim de producció de petroli cru, que el petroli cru és el petroli més versàtil, el més fàcil d'estreure i que a més a més permet fer més coses, vale? que és el típic por d'aquells pors que pugen i baixen, el típic por de petroli que ens imaginem sempre. Vale? Doncs ei, ells van reconèixer l'any 2010 que el petroli cruconvencional havia arribat al seu màxim al 2006, després en 2005, bueno, va ser entre el 2005 i el 2006, poc, poc importa la, la data precisa, i la previsió que feien l'any 2010 consideraven que la producció de petroli romandria estancada durant els propers 20 anys, bàsicament. No? L'any 2013, que detecten que les companyies estan a punt de començar a desinvertir per els anuncis que feien, eh, ja avisen que podria haver problemes de subministrament si no hi ha inversió. I presenten aquesta gràfica per do de mig a la qual ens mostra com seria la producció de tot tipus de petrolis, com incluent-hi el convencional i no el convencional, eh, que cauríem una mica més de la meitat respecte al vol de 2012 a l'any 2020, i menys la quarta part l'any 2035, si no hi hagués cap inversió més, no? que seria l'estrenari més dràstic possible. Això és, bueno, és una visa navegant, no? de que, que, bueno, que aquí podria haver problemes si no s'inverteix, i senyors de les 100 petroleres s'inverteixin, i bueno, doncs han continuat invertint, però han reduït el seu ritme d'inversió, com hem vist. I això porta que l'any 2018 fan ja una anàlisi molt acurada de l'impacte de la desinversió acumulada ja des del 2014 fins al 2018 i aquí per primer cop ens comencen a mostrar una situació a la qual la producció de petroli no donaria per cobrir la demanda prevista. Tot d'oblidar que els models econòmics que fa servir l'Agència Internacional d'Energia són el que es diu dirigits per la demanda, demand driving, i és eh, el que tenen, comencen a tenir problemes de conciliar aquests models que donen aquestes previsions, segons dos escenaris, el de desenvolupament sostenible de noves polítiques, noves polítiques és el de referència, i comença un desfasament entre el que s'espera que es pugui produir i lo que s'acabarà produint. Aquestes dues franges que veiem, el que s'espera que es pugui produir, la franja més fosca representa el, el que seria la declinació dels pous si no s'invertís més, que calen bastant ràpid, a un ritme del 6% anual, i la franja de color més clara, és la, la, la, el declivi observat, que això té en compte que continuament s'està invertint en manteniment dels pous, en ampliació dels jaciments, etc, que això fa que el declivi no sigui tan ràpid. Tot i així, estan preveient que hi hauria un faltant de fins a 34 milions de barris diaris l'any 2025, vale? que això representaria els 100 milions de barrils diaris esperats de consum en aquell moment, un 34% de dèficit. que perquè s'ho feia una idea... L'any 2008, amb la crisi tan grossa que hi va haver, el consum de petroli va caure en 4% i la Segona Guerra Mundial va caure en 20%. I aquí estem parlant d'un 34%, que és enorme. Ben cert que el propi informe també diu que si el fracking es multiplica per 3, i si passen una sèrie de miracles, doncs la caiguda seria només del 13%, que igualment és una caiguda molt bèstia. I per això avisen que es produiran pics de preus d'aquí al 2025, des de l'any 2018 a l'any 2025. I això també està en aquell informe, mostra com evolucionaria fins a l'any 2040 la producció de petroli si no hi hagués més inversió. Una caiguda ràpida, com ja seria d'esperar, és una situació problemàtica. I el que veiem és que ja es comença a observar que hi ha un pic de caiguda de la producció, que ja comença el 2019, el màxim de producció de petroli va ser el 2018. I bueno, doncs, si no hi ha inversió, la producció de petroli podria caure fins a un 50% en respecte al màxim d'aquí al 2025. I si hi ha inversió i hi ha una mica de sort, doncs cauria només un 20%, és a dir, com una segona Guerra Mundial, bàsicament. I el que es necessitaria per complir els escenaris que ells tenen doncs són complir aquestes franges que tenim aquí. Això és el que deien l'any 2020. I aquest últim any ens mostren aquestes gràfiques, a la qual ara han inventat un nou escenari que diuen Zero Net l'any 2050, perquè clar aquí tota elt discurs és que no hi ha un pic de demanda, no hi ha un pic d'oferta, sinó que hi ha un pic de demanda i que realment no volem consumir més petroli, perquè estem molt compromesos amb el medi ambient i ens s’hi porta molt, com cal clar la ci de Glasgow. I, eh, doncs, bàsicament inventem una nova franja que se solapa perfectament a aquestes dues franges que hem, a la franjada que passaria si només s'invertés en el manteniment del, dels jaciments actuals. No? I aquest escenari del ser unet del 2050 implica, entre altres coses, que la producció de liti s'hauria de multiplicar per 100 i la de cobalt i la de níquel s'hauria de multiplicar per 42, que són valors absolutament absurds, impossibles, això no passarà mai, perquè ja físicament hi ha capacitat d'explotar de aquest ritme. Però bàsicament és una manera de dir, bueno, aquí el que s'ha de fer la transició, estem fent la transició i per això el petroli doncs, potser acabar transitant aquestes caigudes, que són bastant considerables als propers anys. ¿vale? Um, és una manera d'intentar bueno, integrar la, la realitat. No? El propi informe que té sis capítols hi ha un capítol sencer dedicat a seguretat energètica que és bueno, què passa si no arriba la inversió de temps? Bueno, hi haurà un problema, no sé discutés, bueno, ja veient què és el que passi. I una cosa preocupa d'aquest informe és que és la primera vegada que ens ensenyen que pel gas natural també hi ha un pic imminent, cosa que ja esperàvem eh? nosaltres ja esperàvem el pic del gas en algun moment d'aquesta dècada és l'únic material que encara no ha arribat al seu màxim, i aquí ja es comença a veure, i això també té molt a veure amb els problemes que estem experimentant ara mateix a Europa. Comencen i por i sol i molta son perquè es dorm per quan comença i el cor que batega el ritme de la cançó que ja m'està inspirant aquí Cuanat comença un nou viatge i voi solitre dison, pels nervis de quanto comença i voi soli molta son, perquè es dan fa comença. Si mirem la situació de les altres fonts renovables, pues doncs veiem que el carbó ja va tocar el seu nivell màxim de producció l'any 2014. Una cosa que passa a totes les mateixes primeres quan es devenen escasses és que comencen a fluctuar. És el que s'anomena una meseta ondulant. I això és típic perquè puja, puja, perquè ja no pot pujar més, el preu es dispara. Com que el preu fa molt car, hi ha activitats que ja no són rendibles que tanquen, fàbriques que tanquen o el que sigui. I aleshores, bueno, doncs, hi ha caigut de la demanda, cau la producció però de seguida, en caure la demanda, doncs el preu també baixa i aleshores, en un moment donat, comença a remuntar la producció i comença a pujar i aleshores es podria ser aquest efecte oscil·lant. Això és típic de quan una cosa està tocant màxims. El màxim del 2019 és lleugerament més gran que el 2014, o sigui ara com ara el màxim de producció de carbó hagués estat el 2014 i bueno, sembla que ja estem bàsicament tocant els màxims de producció de carbó. I l'urani és encara més exagerat, això ja és conegut. La geologia de l'urani favoreix que un cop s'arriba al màxim de producció, les caigudes són bastant ràpides i la producció d'uraní del món ja ha caigut un 20% en respecte al màxim de 2016. I és un fenomen que, a més a més, s'aguditzarà als propers anys. Fins i tot la pròpia associació nuclear internacional reconeix que d'aquí al 2040 la producció d'uraní serà com la quarta part del que va ser el màxim. No cal cosar totes, aquestes coses que s'estan parlant d'energia nuclear avui en dia no té gaire sentit, són simplement anuncis a la galeria perquè no es, no, son, no es compatibilitzen ni amb les previsions ni amb l'observació de què està passant amb la producció d'horari. Aleshores, per resumir, quina és la situació de les fonts d'energia no renovable, tenim que el petroli va arribar al son màxim l'any 2005, eh, si mirem el petroli cru, que és el petroli més versàtil, que com dic, és el que surt d'aquests pous que veiem al fons de la pantalla, i si mirem el petroli cru convencional més els no convencionals, aquests succedaris que hem afegit per compensar el fet de que el petroli cru ja no pujava i que tenia tendència a baixar, el màxim hauria estat al desembre del 2018. Vale? I ara ja està en procés de caiguda que segurament s'accelerarà per culpa de la manca d'inversió. I representava, d'acord amb les dades de la Nore Estadística de BP del 2019, el 33,6% de l'energia primària mundial. El Carbo, que és la segona font d'importància, hauria tocat el màxim de moment provisional, ja veurem què passa els propers anys, el 2019, i representava el 27,2% d'energia primària mundial. En quant al gas, encara no ha arribat al seu màxim, tot i que hi ha un problema específic per a Europa que després discutirem, però s'espera que el seu màxim, com hem vist, sigui en algun moment d'aquesta dècada i possiblement d'aquest mateix lustre, i representava el 23,9% d'energia primària mundial. I per l'últim dur ha tocat el màxim l'any 2016, ja més claríssimament, i representava el 4,4% d'energia primària mundial. De tal manera que si combinem l'energia produïda per aquestes fonts d'energia no renovables, ens trobem que el màxim conjunt s'hauria produït en algun moment entre el 2018 i el 2020, en tot cas ja passat, i representaven el 89% de tota l'energia primària que es consumia al món. La cosa, evidentment, tenim un problema. Hem de comprendre que l'arribada al màxim no és que la matèria s'acabi, que s'esgoti, no. Simplement has trobat el màxim, és justament el moment que més s'entens. El problema és que a partir d'aquí hi ha un procés de declivi, però de declivi que típicament s'allarga durant anys, dècades, i fins i tot pot durar un segle o dos, o sigui, no, no això no s'acaba de cop. El problema és que a partir d'aquí cada cop tens, tens menys d'aquesta matèria primera, d'aquesta font d'energia. Jo sempre comparo això amb la situació d'una persona que l'estan reduint el sou cada any, potser de baixar el sou cada any un 4%, per dir alguna doncs, cosa. bueno, cada cop vas guanyant menys diners, i al cap d'uns quants anys doncs, que es comença a notar que estàs guanyant bastant menys diners, i, evidentment, se te fa més difícil arribar a la fi de mes. Doncs aquesta és la situació, estem una situació, estem entrant en un moment, cada cop rebrem un sou energètic més baix, cada cop es costarà més arribar a la fi de mes energèticament i, a més a més, hi haurà una competència, ja, ja, ja hi ha una competència desfermada entre els països, bàsicament, per intentar capar aquestes fonts d'energia de cara a mantenir el seu estatus i poder continuar creixent, etc. La qual cosa té un problema, que és un problema seriós, o sigui, els problemes comencen quan s'arriba al màxim, no quan... Um, no quan uh, deixa d'haver la matèria primera en qüestió. I malauradament el cas del Tetrói hi haurà una caiguda més ràpida aquests anys, però després bueno, s'estabilitzarà i ja anirà a caigar d'una manera més progressiva, que és el que és d'esperar. Eh, tenim un problema molt seriós amb el dièsel, que és un tema molt poc parlat, però que és un tema que cada cop es fa més evident. Aquestes són les dades que ha processat un company, el, el Rafa Fernández, agafant dades del, del, del Joint Oil Data Initiative i bàsicament el que veiem aquí és la producció dels països del món que reporten aquí de dièsel al llarg dels anys. Vale? Veiem que el 2005 fins al 2005 puja una certa velocitat, a partir d'aquí canvia una mica la velocitat, ja no puja tant de pressa, tenim la crisi del 2008 i 2009, quan es comencen a recuperar ja no puja tant de pressa, observem la típica meseta ondulant que indica que estem arribant al màxim i a partir d'aquí comença una caiguda que ja és pràcticament del 15% en respecte als valors del màxim, que, eh, que fa que estiguem a nivells de producció de l'any 2007. I aquest és un procés que és irreversible. perquè per què es produeix el pic del diesel abans que el de la gasolina, per exemple, que va començar el 2018? Um, perquè els petrolis bons per produir dièsel són els que estan més compromesos el petroli convencional és el que més val per fer dièsel i per exemple el petroli del fracking dels Estats Units no val perquè té unes cadenes de hidrocarburs molt curtes i és, i és poc irònic per produir dièsel a més a més s'ha pogut mantenir la producció de dièsel encara retirada en alta aquests anys malgrat que ja estem patint una caiguda molt important des del 2019 um, bàsicament a força de deixar de produir altres destil·lats mitjans bàsicament a base de produir menys fueloil de qualsevol altre tipus, no? que com veieu aquí ja començava a fer la seva meseta ondulant després del 2005 i a partir d'aquí comença un procés de declivi que s'ha accentuat perquè bàsicament s'ha produït menys d'això, s'ha fet adaptacions a refineries per produir menys d'això per tal de mantenir la producció de dièsel tan com s'ha pogut mentre s'ha pogut. I ara la producció de fueloil en general s'ha doncs, disminuït, els altres fueloils, el que no és l'altra franja dels mitjus que no és el dièsel, ja ha caigut a la meitat. Aquesta és la situació. O sigui, potser no s'havien adonat, però aquesta és la situació en què estem vivint. I això està portant a un problema d'escassedat de tot tipus. Hi ha diversos factors, de, darrere de qualsevol problema, d'escaçada de qualsevol matèria primera, sempre hi ha múltiples factors, mai no hi ha un factor únic. Però hi ha un factor que sempre es repeteix, que és l'energia. I particularment de d'ièsel i de combustibles assimilats al dièsel. Um, Van observar que hi havia problemes d'abastiment de plàstics, és normal si la producció de petroli començava a estar compromesa, el 2017, alguns plàstics començaven a faltar. La producció de xips va començar a tenir problemes el 2019, abans de la pandèmia. I ara bueno, ha començat a afectar altres coses altres coses perquè, per exemple, les mines que produeixen tot tipus de materials i de metalls estan tenint problemes per als altos costos de producció associats a la pujada del dièsel perquè moltes mines necessiten grans quantitats de dièsel per a la explotació i fins al punt que algunes mines s'han tancat i alguns projectes de noves mines de tot tipus, metalls i també de carbó o d'urani, ja no s'obren perquè els costos són prohibitius. Recordeu el límit de Hamilton, hi ha un màxim preu que es pot pagar per l'energia. Si intentes passar d'aquí, és sopeta. Aleshores, bueno, doncs, això està afectant com l'exploatació de tot tipus de matèries primeres i després està, ha començat a afectar doncs, el gas, el carbó, al petroli i els bueno, seus màxims que estem veient que ja estem arribant. I ara afecta tot, no només a matèries primeres sinó a matèries transformades i també aliments i, i tipus de coses. Aquí ens trobem que el Regne Unit, que amb el Brexit han accelerat el procés, no? com diu el John Michael Greer, col·lapsi ara i eviti les aglomeracions. Doncs ells ens han, han empleat molt bé això i estan col·lapsant més ràpid que nosaltres. I el que per dissimular que tenen alguns estants, alguns prestatges buits, el que fan és posar cortines en forma de fotos, d'espàrrecs o el que sigui, perquè no es vegi que realment no hi ha res darrere. Això fa, fa molt de riure fins que t'ha passat a tu. <ríe> en fi, i això es porta a la qüestió que és clau, és a dir, bueno, tenim una crisi energètica, que fa 12 anys parlaven de que hi arribaria. Bé, bueno, ja ha arribat, ja tenim aquí. I està causant problemes en el subministrament de tot tipus de materials. Problemes que, a més a més, ara es estructurals i permanents, d'acord? ¿vale? Fixem-nos en una cosa important, el, gran, el, el, el preu no es mantindrà sempre alt, el, el preu auxiliarà, perquè hi haurà moments en què hi haurà actors, que bueno, fàbriques que tanquen, països que col·lapsen, hi haurà menys demanda i els que sobrevisquin, el poc que quedi, pues, el tindran un preu més raonable, però, mas, però la producció continuarà caigant. Aleshores, la producció ja entra en un procés que bueno, és irreversible, que hauria de ser, si, les, si es fan les coses bé, dilatat en el temps, però un procés de decaïment irreversible, de decreixement irreversible. I així ens, ens planteja la situació de si podem fer la transició a un 100% renovable. No? I aquesta és una qüestió que porta oberta des de bastant temps. És evident que al llarg termini, òbviament, el nostre subministrament haurà de ser 100% renovable, això no hi cap dubte. L'única qüestió és quan serà aquest 100%, si serà la mateixa quantitat d'energia que estem consumint ara o serà una quantitat inferior, no? I és que les renovables doncs, tenen moltes limitacions que realment es discuteixen. Hi ha un problema de quin és el potencial màxim, que discutiré, que tenen una dependència en materials que són escassos, una dependència també de les energies fòssils per a la seva instal·lació i manteniment i la dificultat que planteja la electrificació. En quant al potencial màxim, és una qüestió que des del punt de vista científic és controvertida. Hi ha diversos autors que apunten en direccions suposades. Fa temps se parlava que fins i tot es podria subministrar fins 90 vegades tot el consum actual amb que ens, amb l'energia que prové en última instància del sol, amb l'energia renovable, penseu que el sol ens envia cada any quasi 10.000 vegades més del que la humanitat consumeix cada any en energia de tot tipus de fons. Però bé, bueno, hi ha estudis més acurats que tenen en compte que no podem tampoc disturbar excessivament els cicles naturals i el que es pot aprofitar, parlarien de que podria ser com 4 vegades el que estem consumint igualment és molt, ¿vale? El que passa és que bueno, hi ha altres estudis mirant altres principis físics i demés que apunten que, bueno, que realment no, no seria tan que potser ens quedaríem en un 30, en un 40, com un 50% del que estem consumint ara a dies d'avui. Igualment és moltíssima quantitat d'energia, però que ja implica un decreixement. Jo m'alineo més, de fet, amb, aquesta, amb la gent que pensa d'aquesta manera. Com dic, és un tema obert, és un tema que encara està en discussió, però fixeu buscar fins i tot si es pogués multiplicar per 4 eh, implicaria que haurien d'estacionar en algun moment d'aquest segle, no podrien continuar els ritmes de creixement que hem vist fins ara. Com qual cosa també que hi ha un problema, és a dir, no, no és tan fàcil fer la substitució, aquesta substitució, implica que en algun moment hem de parar. Però altre problema gros que té associat al model de transició renovable que estem plantejant, que és el model de renovable elèctrica, és que té una grandíssima dependència de molts materials que no són tan abundants a l'eritrosfera. I aleshores ens trobem, aquest és un estudi, aquesta és una transparència d'una presentació de l'Alicia Valero, que és una professora de la Universitat de Saragossa, que ha fet molts estudis amb el seu equip sobre el problema de d'escàstida de materials, i ella s'ha trobat que quan analitza els plans de transició energètica amb el model de transició que estem plantejant, Uh, la demanda seria superior a les reserves comptant a les reserves provades, més les probables que són les que tenen un 50% de probabilitat de, de sèrie eh, en totes aquesta sèrie de matèries primeres destacaria per exemple la plata que es fa servir a les, a les plaques fotovoltaiques el coure que es fa servir per tot bàsicament i en particular per als generadors elèctrics el manganès que es fa servir per l'acer el liti que es fa servir per les bateries, el platí que es fa servir a les ceres de combustible més eficients etc etcètera, etcètera. Bueno, doncs I aquí hi ha un problema. De fet, la pròpia Agència Internacional d'Energia, de en un informe que presentava el maig d'aquest any, ja donava a entendre que potser hi hauria problemes de subministrament i perquè ells creien que les produccions d'algunes matèries s'havien de multiplicar per factors increïbles, no pas tan grossos com el que han dit a l'informe de finals d'any, però ja en aquell moment parlaven de que si la producció de lítia al 2040 s'hauria de multiplicar per 42, la de, la de grafit per 25, la de cobalt per 21 la de níquel per 19 i la de terresres per 7, que molts valors no són realistes i que no es poden assolir. I, de fet, aquest informe, una de les recomanacions que donava era que els països de l'OCDE fessin, com deia ja, com diu això, com un rebost estratègic, no? que facin estratègic stockpiles, bàsicament, a cap a Que potser els altres no poden fer la transició, però que nosaltres la podem fer. Bueno, molt, tot bé. the street with the green pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. i ready? Hey, are you ready for this?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 El problema que hi ha és que les fonts d'energia renovables mai han tancat el cicle de produir sistemes de producció renovable, fent servir només energia d'origen renovable. El dia d'avui, quan tu mirs un aerogenerador, tu mires una perça hidroelèctrica, tu mires fins i tot les plaques fotovoltaiques, s'han consumit una gran quantitat de combustibles fòssils en tot el seu procés d'extracció dels materials dels que depenen, transport, a l'elaboració d'aquests materials, i l'instal·lació, i el manteniment, i eventualment el seu desmantejament. En molts d'aquests processos fa servir grans quantitats de combustibles fòssils. Potser la que menys consumiria seria la fotovoltaica, tot i que els països fotovoltaics que fan servir aquí, es fa a la Xina, que és un país que té una gran proporció de carbó a la seva producció elèctrica, que es fa servir per les altes temperatures que comporta la creació d'aquestes plaques, i a més a més els treballs propis de preparació del tren i tal, doncs també consumen com és normal combustibles fòssils. Això porta alguns autors a dir que els sistemes renovables només són extensions dels combustibles fòssils, que només tenen sentit si han combustibles fòssils al voltant que permetin, de fet, pues, fer-ho tot, bàsicament. O sigui, preparar tots els materials, instal·lar-se, mantenir-ho i tot. I això bueno, pues és un problema, perquè mai no han tancat el cicle i potser tècnicament és possible tancar-ho, però aleshores el rendiment energètic net d'aquestes fonts cauria bastant. I això és una qüestió que encara està oberta i, i que haurem de considerar. L'últim problema que hi ha amb les renovables, i aquí un on m'extendré una mica més, perquè us vull parlar de la gran apagada, que és el tema que m'han estat preguntant de tots els mitjans les últimes tres setmanes, és el tema de que són sistemes als que estem parlant que estan orientats a la producció d'electricitat. I això és el cas concret d'Espanya, però igual passa als altres països més avançats, planteja dos problemes. Que l'electricitat a nivell del món només és el 20% de tota l'energia final, és a dir, és una forma de consumir l'energia és molt pràctica per moltes aplicacions, aquí per fer servir aquest micròfon, aquest ordinador, la il·luminació de la sala, l'aire condicionat, tot està molt bé, però la majoria de l'energia es fa servir d'altres maneres, no? i en tots els països, en totes les economies avançats, hi ha un 70% d'usos finals d'energia que no són elèctrics, i molts d'ells són de difícil o fins i tot alguns d'impossible electrificació. Però és que a més, el consum elèctric a Espanya cau, cau manera consistent des de l'any 2008. Nosaltres ara tenim... 112 gigawatts de potència instal·lada, que és el màxim que podria produir-se d'electricitat si tots els sistemes funcionessin al màxim en un moment determinat. I el consum màxim que es va observar va ser el juliol del 2008 i també el desembre del mateix any, que va ser de 45 gigawatts i el consum mitjà ha anat caiguent i el consum mitjà estava al voltant de 32 gigawatts el 2008 i ara està al voltant de 30 i continua caiguent, com passa de fet altres països, eh? no, no és només Espanya. O sigui, tenim que l'energia elèctrica no és l'energia que emana, és una energia que de fet és subsidiària la resta de l'activitat econòmica i és molt útil, és molt pràctica per moltes coses, però no és tan fàcil fer la transició a fer servir només electricitat. No tindré gaire en això, eh, que es podria mal parlar molt, però vull centrar-me més eh, en, en les qüestions específiques que envolten ara mateix a la producció elèctrica i com està interactuant la integració renovable en tota ella. No? I una de les qüestions que es planteja tothom a Espanya és per què puja la llum, no? què està passant. No? Doncs hem vist que en els últims mesos s'ha produït un gran encariment de l'electricitat a tot Europa. La raó d'aquest encariment és que es fan servir les centrals de gas de cicle combinat per mantenir l'estabilitat de la xarxa, que ara us explicaré què vol dir això de l'estabilitat de la xarxa. I de fet és una de les dues tecnologies que tenim per fer això. O sigui, la necessitem i per això està entrant contínuament. I tenim un sistema de fixació de preus que es basa en què el preu del quilowatt-hora majorista és pagar el preu de l'últim que entra, que sempre és el més car i que està sent present el gas, bueno, quasi sempre està sent el gas, perquè eh, necessitem per mantenir l'estabilitat de la xarxa. Amb la qual cosa això fa que tot es pagui aquest preu tan car. Això no és necessari que fos així, eh? això és una decisió política adoptada a nivell d'Europa, per uns principis econòmics, perquè no senyors molt gestos, economistes, van dir que, clar, si tu fas que tot es pagui el preu de lo més car que entra, això incentiva que apareguin noves tecnologies i sinó más fons d'energia, per aprofitar-se d'aquesta franja i que ja seria més barat. No? El problema és que, clar, la física et diu que no hi ha tantes fons d'energia i, bueno, doncs el miracle que hauria de passar no està passant i el que paguem és la necessitat molt cara, però es podria fer d'una altra manera. Aquest problema es preveia i estava previst des de fa molts anys, de fet, fa de mal dir. Però jo en 2010 ja vaig escriure un article basant en unes dades d'un informe d'uns alemanys, perquè jo bàsicament el que faig és traduir, no? l'Energy Watch Group. Ells ja, ja apuntaven l'any 2010 que tenien en compte que tant Rússia com Algeria arribarien als seus màxims de producció de gas, segurament Europa començaria a tenir problemes de subministrament de gas, perquè el gas és de mal transporta cap al 2015, que es podrien ajornar el 2020 si es construïan moltes plantes de regassificació, que és exactament el que s'ha fet. Com qual cosa ho hem ajornat el 2020, teníem la pandèmia, no ho hem notat, bueno, 2021, ara ho tenim. El problema és molt gros, és molt seriós, després si voleu les preguntes poden comentar, però pot haver problemes de mancances puntuals de gas durant aquest hiver, aquest mateix hivern, simplement per ja tota l'atenció que hi ha en el mercat del gas. Perquè una de les coses que hem de comprendre és que, a veure, no és que els russos i els algerians siguin males persones, que passarà com aquí, hi haurà alguns que seran males persones i altres que no ho seran pas. Vale. El problema que ells tenen és que les seves produccions de gas pues, ja ja han assolit màxims. Aquí el que veieu són les curves a l'esquerra de producció, al mig de consum, i a la dreta la diferència entre ambas, que és l'exportació de gas al cas de Rússia, i la Rússia pues, porta una producció bastant plana des de fa més de deu anys. Han fet, de fet, un esforç els últims anys, amb molts de camps que han introduït a Sibèria i altres llocs, per incrementar la seva producció de gas, perquè majoritàriament se'n va cap a Xina, però bueno, aquesta és una altra història, vale? però s'està costant mantenir-la. No, no, no, no tenen una manera estable de mantenir aquesta producció de gas, perquè és un tema, al final, que és geològic, o sigui, al final, la interacció de la geologia, la física i l'economia, però aquí hi ha el que hi ha. I és pitjor el cas d'Algèria. El cas d'Algèria observant que va haver un gran increment de la de gas que cap als anys 80 fins als anys 2000 d'aquest segle i després bueno, s'ha doncs mantingut quasi 20 anys que oscil·lava però que realment ja no pujava significativament. Però el que sí que ha pujat és el seu consum intern, sobretot els últims 10 anys, i s'estan trobant que les exportacions d'algèria estan caigant de manera bastant ràpida, bastant significativa. La cosa també a Algèria quan talla el gasoducte del Magreb Europa és per adaptar-se a la situació de la quantitat de gas que realment poden exportar. Aquesta és la situació i això... No té remei. O sigui, bueno, podem importar gas en vaixell, però això és molt més car, és un procés més costós, etc etc. i amb limitacions en colls d'ampolla. I aquesta és la situació. En la qual cosa el problema d'escar de, de gas a Europa és un problema que a partir d'ara serà permanent. O si sigui, l'única cosa que podrà aliviar el preu del gas és, jo què sé, si demà petta Alemanya, doncs tindrem més gas per nosaltres, Llupi. Bàsicament serà així o si sigui, aquesta és la situació que tenim. unes qüestions wait Way too go cool. To be talking to you, Peloton I should've taken a break, not that looks very calm I take what I want when I wanna And I want you yeah. Bad, bad news One of us is gonna lose I'm the powder, you're the fuse Just add some friction You oh, are my strange addiction You are my strange addiction, my doctors can't explain my symptoms on pain, but you are my strange addiction. I això, això que he fet i a Alemanya, a Alemanya pues, ve a la situació del tema de l'estabilitat de la xarxa, Eh, com sabeu, nosaltres fem servir corrent altern. No? Allò que estudien a l'institut, no? els que no venim de la branca de física o d'enginyeria, doncs allò de, de, del corrent altern i el corrent continu i tot això, sabem que Europa fem servir un corrent altern de 50 hertz. I és molt important que tots els sistemes de producció d'electricitat han d'entrar de manera perfectament sincronitzada a la xarxa. Aquesta és la cosa més difícil de fer. Eh? És una cosa, bueno, hi tècniques, hi maneres i a més però és molt important que es mantingui perfectament la sincronia de la xarxa perquè, si no, es poden causar mals de tot tipus. Si tu, per exemple, tens un petit desfasament, aquí el que estic representant és què passaria si tu estàs sumant dos senyals de forma sinuïdal, el cas que s'obtim és que estan perfectament sincronitzades, i això tenim la curva aquesta de color lila, que bàsicament és el doble del sinus, bàsicament. i què passa si comences a fer un desfasament d'un doncs, de, de radiant, de dos radians o tres radians doncs pues el que veia és, és que bueno, es va produint un desfasament i a més a més arriba un moment que l'amplitud cal radicalment. Això pot generar problemes principalment a nivell dels, dels sistemes de producció d'electricitat, perquè en el fons és com si estigués en curt circuit. Aquell que tingui diguem més potència, més capacitat de càrrega a la xarxa, està imposant una diferència de potencial de sentit contrari als bornes de l'altre i el que fa és com si estigués en curt circuit i aleshores es pot cremar, es pot destruir. I també això genera bueno, oscil·lacions de tensió a tota la xarxa, que poden arribar a ser molt grosses, aquestes oscil·lacions de tensió que són bastant impredictibles i pot acabar destruint quilòmetres de línies d'alta tensió o mm, estacions transformadores o qualsevol tipus d'històries. I és encara més, <ríe> diria cabro, <ríe> és, encara més... és encara més complicada si el que tens és un petit desfasament a la freqüència, si la freqüència no és ben, ben bé d'igual. No? perquè si això es manté, el que pot afavorir és que hi hagi moments d'una caiguda molt forta, persistent, i que després una mica se'n van recuperant. No? En general, les diferències de freqüència en els sistemes inercials, que són els que hem fet servir la majoria del temps, que són sistemes en què tu tens típicament doncs, un vapor que impulsa, unes aspes que giren i generen electricitat, les diferències de freqüència si no són molt grosses, bueno, els sistemes s'autocoplen, van buscar una freqüència que tots ressonin i tots vagin a l'hora. I si són molt grans, poden generar un mal mecànic en aquest sistema, es poden trencar les pales i poden passar coses així. No? I de nou el mateix, no? pot haver oscillacions de tensió, bueno, pot haver passat moltes coses. Que, que, que aquest és exactament el problema que tenim amb el, el rotllo de la gran apagada. No? Els sistemes, hi ha uns sistemes de protecció de la xarxa, a veure, la gent que ha instal·lat tot això no són idiotes, aquests problemes els coneixen des del començament, òbviament. Hi ha certs sistemes que permeten desviacions de les freqüències nominals, que són bastant petits, bàsicament dos herços, recordem, tenim una freqüència de 50 herços, o sigui que la tolerància és bastant petita, i si això persisteix durant uns minuts, aquests sistemes salten i desconnecten la xarxa, desconnecten allò que no estigui integrat per la xarxa. El problema és que tots els sistemes i toleràncies i demés s'han pensat per un sistema de producció d'electricitat basat en grans centrals elèctriques, com sempre han tingut. Grans centrals hidroelèctriques, grans centrals tèrmiques de carbó, grans centrals nuclears, grans centrals de gas de, de cicle combinat, amb molta potència, centenars de megawatts o fins i tot en alguns casos gigawatts. Vale? Però no és la situació que tenim ara, generalitzadament. El que tenim ara és un munt de sistemes distribuïts sobre un territori molt gran cadascun d'ells generant quantitats molt més petites, però que són molts i que costa cada cop més sincronitzar. I que, a més a més, quan ja et vas a escales d'uns quants centenars de quilòmetres, hi comença a haver efectes associats a la teoria de la relativitat. O sigui que és un problema molt gros, o i sigui que l'antisincronia en una distància grossa no és tan senzill. I això genera anomalies que es poden propagar en temps molt breus. I, a més a més, les anomalies són més grosses i es propaguen més ràpid, com més, com més complexa és la topologia de la xarxa. I és el que està passant ara mateix al centre d'Europa. Des del punt de vista econòmic era molt interessant integrar totes les xarxes al màxim possible amb la idea de que, mira, d'aquesta manera, si bufa el vent a Polònia però no bufa el vent a la Corunya doncs pots transportar l'energia generada des de Polònia fins a la Corunya i tot fantàstic. Des del punt de vista econòmic era molt interessant fer una gran integració a escala continental. I els països del centre d'Europa, que potser no us veu amb tota claretat, però han integrat les seves xarxes d'alta tensió d'una manera d una, d una malla molt intrincada. Si us fixeu, altres països tenen malles, per exemple, de d'Espanya mateix, les línies de 380 volts, hi ha unes poques, hi han 5, 6 grosses que es veuen aquí, però si mireu tot el, el que hi ha al centre d'Europa està hiper, super, mega, interconectat entre tots aquests països. Quan ja havien integrat també molta energia renovable. Bé? Aleshores, en un sistema en que hi ha desenes de milers de sistemes de renovable, que tots ells tenen els seus propis sistemes d'estabilització, eh? no s'han posat a, a lo brut, evidentment. El que passa és que, clar, cada un d'ells pot acumular petites deficiències i aquestes toleràncies són excessivament relaxades quan vols integrar tants i tants i tants de sistemes sobre una xarxa tan i tant i, tan i tan grossa. I això està generant problemes contínuament. Alemanya ha canviat en molt pocs anys, en 20 anys ha passat de produir una quantitat petita, un 6% de la seva electricitat fent servir sistemes renovables, a un 38% que generen ara mateix en sistemes de producció renovable i s'està trobant que té un problema per aconseguir l'estabilitat perquè, per una banda, per la petitesa dels sistema s'ha distribuït en una zona molt gran allunyat del centre de consum, per altra banda, perquè les, els comportaments són molt diferents. L'eòlica no té tanta inèrcia com una hidràulica, una central de gas, a tèrmica qualsevol, eh, el vent para de cop i això s'ha d'estabilitzar i la fotovoltaica no genera corrent alterna, genera corrent contínua. S'han de posar uns inversors que han d'escoltar la xarxa i s'han de sincronitzar amb ella i si hi ha oscil·lacions a la xarxa es pot sincronitzar de manera incorrecta. Aleshores, aquí és bàsicament la mare dels sous. L'única manera que es pot fer servir per garantir l'estabilitat de la xarxa, per, per mantenir el nivell sincrònic que es necessita, és amb tecnologies que siguin capaces d'entrar d'una manera forta en algun lloc puntual i, i, i ràpidament en quan es detecten els problemes. I només hi ha dos que poden fer-ho. Una sola les entrades hidroelèctiques de tota la vida, perquè això bàsicament regula obrint i tancant una escotilla. bàsicament. I les altres són les centrals de gas de cicle combinat, perquè com que és un motor de combustió interna al fons, la resposta és molt més ràpida que si vas a una central per sempre, de carbó que fa servir vapor una central nuclear que també fa servir el vapor i, a més a més, tan, els centres nuclears funcionen un règim molt constant. Amb la qual cosa depenem d'aquestes dues. I ara que el gas ha esdevingut car i, i és gas, què està passant? Doncs pues que estem fent servir, hem fet servir tant com hem pogut la hidroelèctrica i ens hem trobat que no hi ha prou. Alemanya ha buidat els pantans d'Escandinàvia aquest any per mantenir l'estabilitat de la seva xarxa elèctrica. Si us hi fixeu, aquesta línia que veieu aquí de color negre és la mitjana de la quantitat d'aigua acumulada als pantans del sud de Noruega, eh, la, la, la mitjana històrica, no? com evoluciona al llarg les estacions. Doncs bé, aquest any, no sé si veieu la línia, però que se separa molt ràpidament, a partir del mes de març-maig, comença a baixar molt ràpidament i és perquè, bàsicament, s'estan obrint els pantans per tal de garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica a Alemanya que és alguna cosa semblant el que ha passat a Espanya amb el buidatge de pantans. El problema és que els pantans es buiden i queden buits. I clar, aleshores ja depèn només del gas. Per això Alemanya estan molt preocupats, perquè ells estan veient que podria haver un problema d'estabilitat molt gros. De fet, va haver un incident, que això descuidat de, de posar les transparències, va un incident molt gros el 8 de gener d'aquest any. Es va produir una anomalia de sincronia, i el regulador va estar a punt de petar-ho tot. I el regulador in extremis va aconseguir tallar la xarxa elèctrica europea en dos, sempre a l'Europa de l'Est i l'Europa de l'Oest, per evitar que això passés. Ara mostrem alguna gràfica sobre això. I aquest incident s'ha estat analitzant tots aquests mesos per comprendre què va passar, com ha passat i com es pot prevenir. Aleshores, bueno, pues el que s'ha vist que hi ha un problema molt seriós d'estabilitat de la xarxa elèctrica, sobretot a centre d'Europa. Espanya està molt allunyada, està poc interconnectada. El problema d'Espanya és molt petit en aquest sentit i és molt fàcil a llar-se simplement tallant les dues connexions que tenim, que a més a més no tenen tanta potència. El problema és molt gros a nivell d'Alemanya, Suïssa i Àustria, que són els països que estan a la seva població, que es preparin per una eventual gran apagada. No? i hi més sistemes, sistemes adicionals d'estabilització de la xarxa. Una possibilitat, per sempre, és el que ha fet Austràlia, que és posar un gran sistema de bateries. S'han creat una large storage facility a Austràlia, que és un sistema molt car, consumeix molt de liti, a més a més no és molt fiable, de tant en tant va i te peta un, una de les... De llosses, afectant realment a molt pocs mòduls, no? però bueno, ja crea una alarma d'un problema que es pot plantejar en una escala més grossa, però sobretot el que s'està queixant, el regulador australià, és que la, la companyia que està donant el servei no, és poc fiable. No? Hi ha hagut moments que han tingut problemes d'estabilitat molt seriosos i això, que en teoria hauria d'estabilitat la xarxa, perquè aquí el que es busca és estabilitzar la xarxa amb aquesta infraestructura, no és s'acumula energia, com la gent diu. Eh, no, està, no està funcionant bé, no està funcionant bé. Potser perquè haurien de posar una cosa més distribuïda, per, potser perquè haurien de fer una altra manera, bueno, en fi, no Una altra possibilitat és trencar la xarxa en xarxes més petites i fer connexions eh, de corrent continu, que és que posa- en cada extrem un sistema de sincronització i aleshores aquelles xarxes viu la seva vida i no hi ha problema perquè el corrent, corrent continu es pot afegir sense problemes i aleshores evites que es propaguin les inestabilitats. I és típicament el tipus de connexió que es fa les connexions submarines per evitar que hi hagués molta impedància, hi hagués moltes pèrdues. El problema és que ha fet aquest tipus de conversió de corrent altern a continu i després altern amb tots els processos de rectificació i d'oscilació és generar moltes pèrdues, amb la qual cosa doncs, és car. Una altra opció és fer servir volants d'inèrcia, perquè tot al final és un problema d'inèrcia, de mantenir la inèrcia, de la rotació, etc. Això és un sistema mecànic, és un sistema molt clàssic. El problema és que requereix manteniment. És un sistema que no agrada, perquè requereix bastant manteniment. L'altra alternativa és fer servir hidrogen, i fer servir hidrogen per cremar les centrals de gas de cicle combinat, però el problema és que les pèrdues de producció són molt importants i aleshores se'n fa que sigui molt car. I l'última opció que se m'acudeix, segurament hi haurà més, és fer servir-se als fosses, no? que és un sistema que es fa servir d'acumulació d'energia amb les centrals de gas de concentració solar, que això allibera l'energia poc a poc i això es pot aprofitar amb de stirling per produir doncs, també moviment rotatori, per produir electricitat, etc. Això possiblement doncs, és el millor de més. I d'altres possibilitats que es poden investigar. O sigui, de fet, hi ha una recerca activa en molts aspectes relacionats amb l'estabilitat de la xarxa tant en sistemes d'estabilització com en sistemes de gestió, perquè també hi ha una part molt important, que és monitoratge. Una part molt important és que es un gran monitoreig molt més ràpid de l'actual. Aquestes són les gràfiques del que va passar el 8 de gener, que en qüestió d'uns segons la freqüència es va desestabilitzar, a més a més anant bastant per sobre dels límits de tolerància en principi per mesos, que són de 0,2 Hz, i el que veieu és que bueno, pues, tota l'àrea del nord-oest d'Europa pues, la freqüència es va disparar i eh, tenim un problema de, de més baixa freqüència tot el que és el... el, el, el, estic en el <laughs> la freqüència va, es va disparar en, en el que és la part de l'est i del sud i, i es, va, es, va, es, va, es va, va disminuir molt en la part occidental. Vale? Aquests problemes tenen un potencial devastador, si es mantenen prou en el temps, si no hi una reacció ràpida i com més sistemes posi, és pitjor de generació renovable. Aleshores, l'única cosa que pots fer és has d'afegir contínuament sistemes d'estabilització. És el que s'ha de fer. Es pot fer. Aquí algú va decidir no fer-ho. Contrariamente a l'advertiment dels experts i els tècnics de la xarxa que els hi deien, això s'ha de fer, això s'ha de fer, això és molt perillós el que esteu fent. Bé, tenim gas de sobres, no hi ha cap problema, si no, no seria econòmic, no sé què, tirant davant, tirant davant, tirant davant. Aquí hi ha persones, jo sempre ho dic, que tenen noms i cognoms, eutònics, segur, que han pres decisions erròniques en el model d'integració. El que passa és que tot això ens porta a un altre debat que també és important. Recordeu el límit de Hamilton que explicava al començament de la xarxa. No podem pagar qualsevol preu per l'energia. Ara hauríem de fer una revaluació de tot plegat i veure quin és el cost addicional de posar aquests sistemes i veure si ens els podem permetre. Si, si això sobrepassa o no sobrepassa el 10% del PIB que ens força entrar en recessió. Aleshores, tot això requereix una revaluació a una escala grandiosa en un temps molt petit. I si no ho fem, el més que correm és carregant-nos la xarxa. Què seria el cost de no fer res? Bueno, L'escenari 1, que és el més senzill, és un escenari rutinari de gestió de la xarxa per, per als operadors, és fer el que es diuen apagades rotatòries, que és bàsicament vas apagant certes parts de la xarxa per acomodar amb la demanda que tu pots subministrar d'una manera estable. Vale? Això és el que s'està fent ara mateix a Sud-àfrica, la Xina i la Índia. Això està passant ara mateix, per la falta de, de combustible, la falta de capacitat de producció d'electricitat. Això, com dic, és un procediment rutinari i és una manera de protegir la xarxa. Però, clar, això implica un racionament, en el fons. És una situació que està controlada per implicar que hi ha certes hores al dia que no tens electricitat. L'escenari 2, que és un escenari molt fotut, que en principi és l'escenari de referència que s'està contemplant a nivell d'Àustria, Alemanya i Suïssa com a escenari negatiu que podria donar-se, és el que es diu un total blackout, una pagada general, com va passar a Texas aquest any. Que és una situació en què els sistemes de protecció van saltant en cascada per evitar mals als sistemes de generació i a la, i a la pròpia ciència elèctrica i a les zones de cop t'ha quedat sense electricitat en lloc. I ara tornar a augmentar tot és un procés lent i penós perquè primer llegasses al primer sistema i després quan posals al segon, has de garantir que estiguin sincronitzats, que estabilitsin durant un cert temps, i a suarfes el tercer i esperes i moderes, i es estabil... fa típica en portadies. O sigui, remuntar una xarxa elèctrica a una escala d'un país, des del zero total, implica uns quants dies de recuperació. I, evidentment, hi ha un escenari que no es pot descartar, que s'està treballant intensament perquè no passi, i us has de dir que el 3 de novembre hi va haver una gran simulació a nivell de tot Europa, a tots els reguladors, per identificar quins són els punts més febles de la xarxa i s'estan prenguent mesures, s'està treballant per evitar aquest problema, és una veria greu. El que hi ha una part de la xarxa peta, algun sistema peta la xarxa, peta de que si les sobretensions són molt grosses, és que això és espectacular, això desintegra, eh? se redueix a l'àtus, no queda res després d'això en reparacions que portaria de setmanes a mesos i ha un risc per la resta de la xarxa perquè tens una xarxa daignées com quan tens un infart de miocardi, la resta del cor ha d'intentar tirar endavant, però cada cop és més difícil i hi ha un problema de que si la averia és molt grossa, puc sé irreparable. De que realment no hi ha capacitat, recordem més que daim petit problema amb els materials últimament. I invoca el risc d'una catàstrofe nuclear. Si això afecta una central nuclear que evidentment tenen els seus sistemes de protecció, addicionals, etc etc. Però és un problema real, és un problema possible. És una cosa que avui en dia no es pot descartar. Que evidentment s'està treballant per evitar-ho, però el risc hi és. Què succeirà a Europa? Bueno, doncs us plantejo aquí dos escenaris. eco de és el podcast del programa Tots junts, l'eco de la vall.org. De lo que passa als propers anys, com havia prometut que la xarxa per previom una mica que passen els propers anys. Don't tenim l'escenari continuista, no? Bàsicament Passem de totes aquestes tonteries que dic jo, continuem cap davant. En aquest mateix hivern tindríem apagades rotatòries a Alemanya, no? per, per acomodar-se a la, la qüestió de que no es pot produir tanta electricitat perquè falta gas, perquè no pots tenir tanta oferta estable, amb alguna pagada puntual a Espanya. En algun moment, si l'hivern ve dur, si fa molt fred, si tenim problemes perquè els xinesos ens estan <laughs> comprant el gas i tal... Bueno, i el de d'electricitat eh, es manté elevat. El 2025, no fem res, seguint amb els plans tal i qual estan previstos avui en dia, tindríem apagades rotatòries habituals en situacions d'estrès, bàsicament durant l'hivern, i en situacions meteorològiques complicades, o que hi de subministrament de gas per algun problema amb Algèria, amb la guerra entre Algèria i Marroc, o jo què sé què, i començar problemes seriosos de subministraments en general i una crisi econòmica que no para. al 2030 tindríem una situació d'apagades rotatòries freqüents, i una possibilitat de tenir una averia grossa d'aquelles d'una destrucció d'una part de la xarxa, interrupcions freqüents dels subministraments, problemes de falta de subministrament d'aliments, gana, hi ha una crisi social, hi ha avalots, i al 2040... Això és Europa, eh? Jo la resta del món ja no sé com ho sé. I al 2040, doncs, ja s'acceptaria que la transició energètica, tal com s'ha plantejat, ha fracassat, alguns estats s'haurien desaparegut i estaria en una situació de racionament i d'autoritarisme, perquè serà l'única manera de controlar la situació. Aquest seria l'escenari... Si som completamente idiotes podrien seguir, clar. No té per què passar això. El que es pot fer és un escenari adaptatiu de comprensió dels problemes i començar a prendre mesures. El que no podrem evitar segurament són les apagades rotatives a Alemanya aquest mateix hivern. És molt difícil, però, però a, temps, a més, Rússia és doncs, bueno, doncs, Rússia, Rússia i el gas de Rússia doncs, és el gas de Rússia. Eh, pot haver detalls puntuals a Espanya, però... Es fa cas una cosa que ha dit la ministre Rivera, que és que es canviï el sistema de fixació de preu d'electricitat. Perquè això és una cosa convencional i es pot ajustar en qualsevol moment. El ha de Bucunse s'ha de canviar. I així s'evita que el preu sigui massa elevat i que cauci una penalitat econòmica addicional a totes les altres. I a partir dels propers anys el que fem és una relocalització de l'activitat i racionalitzem bàsicament tota la producció. Hi hauria un cert racionament elèctric però seria moderat per adaptar-nos a la nova situació i, evidentment, home, no seran anys de passar-ho bé, tindrem dificultats econòmiques. Aquí ens costarà pagar la factura de la llum, evidentment, i del gas. I eh, cap al 2030 ja hem fet un esforç molt gran, hem invertit molt i hem redefinit la xarxa elèctrica, hem redefinit com hem d'instal·lar sistemes renovables, els posem d'una manera adequada amb els sistemes d'estabilitat, minimitzant aquests problemes que hem ignorat tot aquest temps malgrat les advertències, dels advertiments de, dels experts, i també comencem a donar-li canxa a les renovables no elèctriques, que també hi són, però no se'n parla, un no? aprofitament no elèctric de l'energia renovable. I anem a una situació de millora la solenia alimentària, perquè una cosa que no he comentat, no sé si sabeu que ara mateix la producció de fertilitzants nitrogenats està pràcticament a d'Europa, just ara que comença la l'època de desembre, perquè com que es generen a partir de gas natural, i el gas natural molt, molt car, però, per exemple, la fertiveria ha tancat les plantes, dos plantes a Espanya, al Regne Unit hem tancat les altres dos, a la resta d'Europa 5 o 6, la Xina ja no es porta més fertilitzants i hi haurà un problema. Ja s'està anticipant, ja es comença a parlar en l'empresa econòmica. Els processos encariran, però clar, com que potser el cereal només representa el 0,1% del PIB, però clar, si no tenim aliments, això serà el 100% del PIB. Però bueno, aquestes coses es costa una mica de comprendre. No? Um, I en tot cas, al final, produïm una adaptació de demanda elèctrica a la capacitat del que podem produir d'una manera estapa i de més. I el 2040, doncs, podrien dir que la transició hagués tingut èxit. Es preserva la democràcia, que per mi és un tema important, tot i que alguns estats potser han desaparegut, s'han descomposat, s'han redefinit. Però hi ha canvis importants. O sigui, anem una situació turbulenta, complexa. O sigui, això que ens espera, ens espera pel davant no és un camí de roses. Més aviat és una situació complicada. I si seguim tancant els ulls diguem que bueno, això es resoldrà, no passarà per res, és com més probable fem fem que hi hagi més probabilitat que passi el pitjor. Uh, acabo ja perquè m'he sobrestès... La crisi energètica ja està aquí, com s'esperava. Hi ha temps per reaccionar, perquè els processos realment poden desenvolupar-se d'una manera relativament lenta en el temps, però el que no hi ha temps és per procrastinar. No podem continuar abadant. La transició energètica requereix planificació. El model de lliure mercat de que jo vaig instal·lar en sistemes pa, pa, pa, com bolets no, no funciona. La xarxa elèctrica s'ha de planificar d'una manera centralitzada, no queda més remei. És molt complexa. Els sistemes de gestió de xarxa elèctrica són molt complexes.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 per falta de fertilitzants, aquí no ho notem perquè tenim purins, però a Europa es nota. Els eh, distributors de gas de, de França els han dit als eh, camperols agricultors que, que conrean blat de moro que el deixin podrir-se als camps, que no gastin el gas per a les assecadores assecar el blat de moro, perquè es seca a escala industrial tradicional es s'acaba posant un lloc a cobert, però bona, ara com que tot es podria ser de mà industrial, bona, doncs que deixin podrir-se el blat de moro, però el blat de moro és la base de l'alimentació de molta bestia. O sigui, són, són coses absurdes, però estem en això. Hi ha problema amb l'aigua, s'haurà de gestionar l'aigua. L'aigua es manté en bona qualitat perquè, si no, propaga moltes malalties. I l'altra clau seria la relocalització. És que aquí, aquestes haurien de ser les, les claus, els focus de la nostra activitat. És urgent obrir el debat altres alternatives energètiques, incloent-hi la renovable no i també socials com ara el decreixement. en aquest sentit vull destacar un informe de l'Agència Europea del Medi Ambient d'aquest mateix any, que es diu uh, post-growth, uh, um, no me'n com es diu, però una cosa sobre creixement, bàsicament, i el que es plantejava era si és compatible la preservació del medi ambient amb el creixement econòmic. I la conclusió d'aquell informe de l'Agència Europea del Medi Ambient és que no, que és necessari superar el creixement, que en una situació d'estacionalitat, o fins i tot de decreixement, perquè realment es pugui preservar el medi ambient. I, bàsicament, això és tot. Gràcies per la vostra atenció i la vostra paciència, perquè m'he és una mica.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 Eco de la Vall, arroba gmail.com, Eco Vall, arroba gmail.com.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 de lavall puntorg l'eco de la vall puntorgG I també per Internet a ràdioes